Ковтнула клубок, що стояв у горлі, узяв і покинув, а може тільки образив. А у нього з головою все в нормі? Ще як, дай Боже, всім. Якийсь баняк. Якби за мною, бодай, раз у житті хтось так заплакав, а звідки ви знаєте, що ніхто цього не робив? Знаю. Ви думаєте, що тільки жінка має інтуїцію? Може і так. Але чоловік замість інтуїції має знання. М -м Ні, не так. Він має твердість знань. Ось я твердо знаю, що не ощасливив жодну жінку слізьми. У мене... Відпало бажання продовжувати розмову. Чоловік, який думає, що жіночий плач за ним – це щастя? Хай він собі буде здоровий. Я мовчки вийшла з машини, поклавши на сидіння плату, завищену чи не вдвічі. Троянди хилиталися у прозорій воді. І я додала у ванну цукру. Я хотіла реанімувати троянду. Ні, не так. Я хотіла реанімувати любов, яка мене покидала так, як нападає ворог. Підступно, без причин, підло. Вранці, щоб не плакати, без потреби пішла до метро. Довгий тунель був порожній і моторошно-безмовний. Але не встигла моя нога ступити у темний мішок, як много девушек хороших заполонило його брудні сірі стіни. «Пані, ви така гарна і в таку рань сама, я б вас не відпустив і перед полуднем оголосно». Аж луна пішла по-підстелю, сказав мені акордеоніст, що я не я порівнялася з ним. А чому не перед вечерею? Ми засміялися одночасно. Дійшовши до кінця тунелю, я раптом зупинилася, куди я йду, від кого тікаю. Я знову повернулася до музиканта, поклала в розкриту шапку п'ять гривень, сіла під стіною навпроти на ящики з-під горілки і слухала, скільки хотіла його гру. А далі попленталася додому і лягла спати. Розпала весь день. Учора, прощаючись, він начебто здивувався. У тебе дуже великі очі, я ніколи не бачив твоїх таких великих очей. Відколись у мені заворушилася жорстока образа. І я відповіла йому не менш жорстоко. Бо ти ніколи не дивився в них прискіпливо. Я не знаю, який сьогодні день, рік, число, година. Цікаво. А скільки там у нашому мозкові центрів відповідає за серце? Мабуть, жоден. Якби був бодай один, він би регулював це цунамі. А так серце віддано Саме собі калатає до кого хоче, коли хоче, веде тебе, насміхається з тебе, і ти не можеш підправити його вибір. Диявол? Навіщо люди шукають диявола? Ось він, ліворуч, серцем називається. Хотіло би подивитися на розпахане хірургами серце. Де там ті дьяволині гнізда? Інфаркт це, мабуть.